Він став мене заспокоювати, що ніхто нічого не догадається, а ви матимете роботу, яку з ніякою іншою не зрівняєш. Я обіцяв вам, що не проти, щоб ви собі підзаробляли, і провіряти вас не буду. А щодо плати з колгоспу, зараз з економісткою вирішимо, не обідемо». І тоді ж покликав економіста, щоб підібрати мені плату з відпущених колгоспові коштів на отримання штатних працівників по командно-обліковому персоналу. Призначили мені гарну плату і уговорювали, щоб я погодився. І я не дав згоди. Тоді голова каже мені, «Ідіть додому, подумайте, порадьтеся з дружиною. Умови ті, що я з вами тут говорив, залишаються всі в селі». Я пішов щоб тільки піти сперед нього. На другий день раненько його машина вже була біля моєї хати, і шофер просить їхати з ним до контори колгоспу. Заходжу до голови колгоспу, а він запитує. Ну як, Негодим Манолівич, ви мали нагоду думати 20 годин над моєю пропозицією. То що ви надумали? Я йому відповів, що ні. А він каже мені. Я так і знав. Не помилився, що ви залишитеся на своєму. Ідіть додому. І чекайте, я все ж вам роботу знайду. Я пішов і без діла не сидів. Роботи у людей для мене було доста, але... Але перед Новим Роком приїжджає до мене сам голова колгоспу. Він за ролем, а його шофер поруч з ним. Післав шофера до мене до хати, щоб я вийшов до нього на вулицю. Я вийшов. Він відкрив двері в машині і каже мені, «Знову я прийшов до вас з просьбою. Зближається новий рік. В Домі культури, як завжди, буде ялинка і бал карнавал біля неї. В мене є дочка, дівчина. Прошу вас, зробіть їй карнавальну маску, але таку, що була саме комедна від всіх решт. І дивиться до Петлива на мене, а я на нього». А мене сверлить думка, «Ах, ти безбожнику, звідки в тебе стільки нахабності знущатися наді мною?» І я йому дав відповідь. «Василь Танасевич, пора вам давно було переконатися, що я не з тих, що буду міняти свої переконання заради того, щоб годити вам чи комусь іншому, щоб мені було добре. Ви дуже добре знаєте» що я карикатури не хотів малювати на людей і через те залишив працю, яка була мені по моїй душі. Вам те нічого не сказало? Ви далі до мене з таким підходити, щоб я услужливо маски кумедні робив? Бог створив людину в образ свій, а ви хочете, щоб я той святий образ спотворював? щоб я робив якусь сатанінську потвору, і ви нею накривали образ Божий, який носять ваші діти і ви. Мені жаль вас і ваших дітей, яких ви привчаєте до такого богохульства. Вам давно повинно було бути зрозуміло, що в таких справах на мене нічого розраховувати. Я ще не договорив добре. Він як газанув, зірвався з місця і поїхав сперед мене, навіть з відкритою дверцею. Автомобіля. І свого шофера залишив. Той посміявся і пішов пішки до контори колгоспу десь півтора кілометра. І Я був задоволений такою розв'язкою, в впік його там, де треба. Мабуть, надалі буде більш стриманим по відношенню до Але те могло обернутися бідою мені. В той час ці колгоспники не могли самі розпоряджатися своєю долією. Всі ми в колгоспі були не наче колись давно під час крипацтва, настільки підневолені колгоспові, що без дозволу голови колгоспу ніхто не міг покинути працю в колгоспі, щоб піти кудись на підприємство чи переїхати в місто, якщо колгосп не відпустить. Ніхто ніде колгоспника не прийме на роботу, а колгосп нікого не відпускав, бо всі повтікали б з нього» щоб стати робітниками, де стільки не в ньому. Робітничий клас був вільний. Де хто хотів, там міг працювати, і де хотів, там жити. Я ж не міг сам собі робити вибір. Я був колгоспник, і без цього голови не міг піти нікуди на іншу роботу, щоб втекти з колгоспу. А він з таким гнівом зірвався сперед мене і поїхав. Він міг мені добре таким стети. Але я по іншому не міг. Ми Мі є світло на високій горі, яке сховати неможливо, а його видно здалека, який би я був віруючий, якби я мав участь в таких ділах. Та дав Бог, що цей же голова не мстив мені, а навпаки, по просьбі директора Госпо, Горобчука Дмитра, відпустив мене з колгоспу в робочий клас на зовсім художником у сувенірний цех. Так що здорове слово, стійкість у правді ніколи не понижує людину. Але про це мова буде вперед. Після шести років праці в сувенірному цей же голова, працюючи вже в районі, знову просив мене, і я погодився піти до нього на роботу, де він був керівником. Співпраця з видавництвом християнин як я описував у розділі «Життя церкви» за 1956 рік, що державна влада безбожників в 1959 році зробила церкві великі обмеження інструктивним письмом, взявши курс на її послідовне знищення. Від вимог того письма «Союз іванецьких християн-баптистів», до якого належала і наша церква, не відмовився, а прийняв його до виконання. З цієї причини в 1961 році в цьому братстві відбувся розкол, створений ініціативною групою, який опісля переріс у всесоюзний рух, названий Радою церков. Цей рух, щоб зберегти церкву від впливу безбожної влади і обмежень інструктивного письма, змушений був діяти підпільно, за що дорого заплатив переслідуванням, гоніннями, стражданнями і муками по тюрмах і таборах північних просторів Холодного Сибіру. Але ті страждання героїв віри, які встали в повний ріст проти славілля безбожників, не були марні. В 1963 році, дякуючи їхній боротьбі, і ними переданої інформації через залізний занавіс у вільний світ, закони інструктивного письма були змінені. На це комуністи пішли примусово, щоб бути перед лицем світу, ніби справді гуманною країною, в якій є свобода совісті, але насправді ніякої свободи не було. Я вище згадав про золотий занавіс. Про це потрібно вам тут в Америці пояснити, що то було. Після Другої світової війни, коли гітлерівська Германія була розбита, половина Європи опинилася під владою бувшого Радянського Союзу – Росії. Чому? Тому що Германія, ідучи війною на Росію, перше від всього завоювала європейські держави, які були на шляху між Германією і Росією, щоб мати плацдарм і вільний, безперешкодний шлях для руху своїх збройних сил, щоб покорити Росію і йти далі війною по всіх країнах до світового панування. Та коли інші могутні світові країни, такі як Англія, Сполучені Штати Америки, побачили, що Германія, подолавши Європу, перемагає Росію, Злякалися, що вона, побідивши ці країни, переможе і їх. І вони, домовившись з Росією, розпочали допомагати їй, щоб обезселити Гітлера і припинити його наступ. Це і вдалося: германський наступ не тільки спинили, але погнали німців назад, звільнивши завойовані ними країни Європи. Війна закінчилася але господарями всіх звільнених країн стала Росія, створивши з цих країн соціалістичний блок, так званий Варшавським договором. А запанувавши над ними, Росія стала диктувати їм свою комуністичну волю. Відчувши свою силу, вона в голові того блоку відвернулася від Сполучених Штатів і Англії, і наступила пора, так названої «холодної війни», яка існувала декілька десятків років. Це була війна без зброї, без війська, дипломатична війна. Країни Варшавського договору з комуністичною ідеологією, а країни з Заходу, в чолі Сполученими Штатами Америки, створили свій блок країн під назвою НАТО з капіталістичною ідеологією як Варшавський блок, так і НАТО стали лихорадочно накопичувати на випадок Третьої світової війни велику кількість озброєння, особливо атомного та водородного. То була спроба залякати своїх суперників чи ворогів своєю воєнною потугою, завдяки чому Третя світова війна і не розпочалася. Тому що обидві стороні Навиготовляли стільки вищезгаданої зброї, що їм стало зрозумілим, що якщо одна із сторін розпочне атомну війну, то в ту ж мить буде контрудар від тієї сторони, і таким чином загинуть обидві стороні. А наслідки такої війни – те було б смертельною загрозою для всього світу. Усвідомивши те як слід, Обидві стороні стали домовлятися, щоб знищити надлежок тієї страхітливої атомної зброї, і холодна війна закінчилася. Під час же цієї холодної війни всі країни комуністичного блоку були ізольовані від капіталістичного блоку так званим «залізним занавісом». Та назва була умовною. Ніякої залізної стіни між блоками не існувало. Було дещо гірше. Комуністичний блок наче відгородився від всього світу. Нікому не дозволялося виїхати за кордон, навіть на декілька днів, крім довірених державних дипломатів. Не дозволяли іноземцям приїжджати до нас. Були влаштовані спеціальні потужні радіостанції, які посилали в ефір радіошуми, щоб заглушувалися радіопередачі з інших країн, і люди з комуністичного блоку не могли чути, що світ говорить про нас, чи про капіталістичні досягнення, чи про їх добробут, як вони там живуть, щоб нам, комуністичному блоці, думалося, що це все правда, про що нам говорили комуністи. А вони розхвалювали наші успіхи а про капіталістичний стрій говорили, що там люди живуть в злиднях і так далі. Такими методами підіймали патріотичний дух свого блоку і збуджували ненавість до капіталістів. Перевірялися навіть родинна переписка в листах за кордон, якщо щось їм не подобалося у них. Такі листи вже не доходили до адресатів. А хто писав щось таке? за нього бралися кгбісти. З цих причин вільний світ і назвав таке відгородження від світу залізним занавісом. Та баптистське братство ради церков все ж зуміло передати за той занавіс тривожну вістку, як грубо порушується в Радянському Союзі міжнародне право на свободу совісті і віросповідання. Коли вільний світ узнав про те, то під тиском світового суспільства, бувший уряд Союзу Радянського, змушений був ради інших політичних інтересів дещо міняти у своїй діяльності. Та рада церков і далі була переслідувана, їх гонили і судили, щоб вони знову з'єдналися з Союзом Баптистів, які раніше прийняли то інструктивне письмо як законне. Та вони того вже не зробили, а стояли твердо на позиції, що церква відділена від держави і повинна діяти самостійно, щоб відстоювати Боже царство на землі, а не мовчазно спостерігати, як церкву нищуть. Бог благословив своїх героїв, і відділена церква, хоча і з великими труднощами, але жила і переможно діяла в той час коли у всесоюзному івангельському братстві баптистів все сходило майже на нуль. Судіть самі. Ради свого обличчя перед світом, від якого комуністична система була залежна,